Potirul mistic. Iată-l cuprins în singura lumină ce altoiește cerul pe pământ. De liniști mari, cărarea lui e plină și pasul lui e tânăr, drept și sfânt, precum ar fi al de stele, când s-ar mișca din loc și în mers păstorul alb, i vindu-se și ar face drum păscând prin univers. La așteaptă în zări talazele de fier, nesclămutată lor întunecime, ce bat zăgazul limpede lui cer, cu spaimă, hotărâre și cruzime. E o statuie de întuneric, sfântul și ochiul care să-l pătrundă nu l-a născut din lutul lui pământul, ca să-l ridice peste el și undă. Amforă în jur, cu o antică pictură, Ce-și amintește în murmur, care a rămas plinul din umbră până la gură, Vast când fost iconostas, Dute, purtată în soare cu mândrie, Până acolo unde să zori de seară, Și varsăte te în bezna cenușie, Întreagă, liniștită, solitară.